p 3 Sveriges Radio. Detta hände för ett par månader sedan. Jag satt ensam hemma i min lägenhet. Min sambo var och repade med sitt band och skulle komma hem sent. Jag är en ganska känslig person och kan lätt bli stressad av att umgås med mycket folk. Så jag tyckte det var ganska skönt att ha en hel kväll för mig själv. Jag hade fått ledigt från jobbet ett par dagar så jag hade inget behov av att lägga mig tidigt. Det hade hunnit bli ganska så sent. Jag satt framför min dator och spelade spel. Tiden hade flugit förbi som den brukar göra när man är mitt i ett spännande uppdrag eller när man intensivt jobbar för att nå sitt mål eller en ny level. Till detta måste jag erkänna att jag hade försett mig själv med lite vin. Där satt jag med min datorskärm som enda ljuskälla i mitt vardagsrum när min telefon började vibrera. På displayen stod: Svara för Sverige. Svara för Sverige var ett telefonnummer dit alla människor runt om i världen kunde ringa. Så blev hän kopplad till en slumpmässig svensk. Jag hade registrerat mig några veckor tidigare och detta var mitt första samtal. Jag blev genast väldigt uppspelt och ställde snabbt vinet åt sidan, ställde mig upp och tog telefonen. Jag koncentrerade mig: Hej, välkommen till Sweden. Det var det jag sa, dumt och högtidligt som om jag var någon form av programledare för något kastfamiljeprogram. Min idé om att inte låta sig full hade nog redan gått åt skogen. Men jag fick svar. I luren kom ett susande och brusande, men jag hörde helt klart röster, flera stycken. «Hello, is someone there?» sa en mansröst, och i bakgrunden hörde jag rejäla fnissningar. Det lät som om de var på en fest– jag försökte slappna av. Rösten lät ungefär som en person i min ålder. Och om han var på en fest så vore det inte omöjligt att han också var lite så långsberusad. Yes, my name is Alice. Where are you calling from? Hello Alice, I'm calling from Britain. Det var lite svårt att höra vad han sa. Mottagningen var dålig och hans röst blandade sig med fnissningarna han hade i bakgrunden. Really, Britain, sa jag dumt. Sen hände någonting. Mottagningen blev sämre och jag kunde inte längre urskilja vad han sa. Jag hörde några enstaka ord. I'm sorry, but I, I can't hear you very well, sa jag. Då kom den första gången. En glasklar röst i mitt öra. En röst som inte var en del av bruset och suset. Och jag hörde och förstod varenda orden sa. Rösten pratade svenska. Du vill, du vill inte, inte vara med, med i den här gruppchatten? gruppchatten? Jag blev överrumplad. Var jag i en gruppchatt? Förvirrad stod jag tyst i mörkret. Så hörde jag britten igen. Alice, are you there? Fnisset i bakgrunden hördes också. Var detta ett skämt? Alice, sa han igen. Did someone just talk in Swedish? frågade jag lite skakigt. What? Can you speak Swedish? frågade jag. What do you mean? Jag kände mig dum och tänkte att jag måste inbilla mig och försökte förklara. I'm sorry, I'm, I'm not really sober. I thought I heard. Men då hörde jag den där rösten igen. Du vill inte vara med i den här gruppchatten, tro mig. Den var lika klar som förut, men den här gången var hennes ton hårdare och lät mer som en befallning. Jag tystnade. Kalla korar gick genom min ryggrad och håret reste sig på armarna. Så talade britten igen. Hello? Alice, what did you say? Jag dörrade nu lite lätt på rösten och det enda ordet fick fram var Group chat? Han svarade med ett förvirrat litet skratt Group chat? Are we in a group chat? frågade jag Jag hörde mummel från andra sidan luren sen sa han What? Do you want to group chat? Jag fattade ingenting och att döma av hans förvirrade ton så hängde han inte med heller Jag hann inte svara Eftersom jag hörde den där rösten en tredje gång. Den här gången lät den arg. Du vill inte vara med i den här gruppchatten. Du vill inte vara med i den här gruppchatten, jag lovar dig. Den tog en paus och sen sa den, spring för livet. Det sista gjorde mig så rädd att jag drog efter andan. Jag hörde britterna i den dåliga mottagningen i bakgrunden. Alice, can you hear me? Alice? Jag kom inte på ett ord att svara utan la på luren. Datorskärmen hade vid det här laget gått i vila. I mörkret var det bara min telefon som lyste. Jag mådde illa och jag hörde hur mitt hjärta bultade. Jag förstod ingenting. Vem var den där rösten? Och hur hade den kommit in i samtalet? Hade den brittiske mannen och hans kompisar hört den? Det tog ett par dagar innan jag aktiverade mitt nummer igen för att svara för Sverige. Jag fick flera telefonsamtal men jag hörde aldrig den rösten igen. Och det... Är jag glad över ah, ah, ah. Nej, att har blivit huvudlös så är hon död Det ni hör just nu är, enligt ryktet som sprids på nätet, en sång som en man gjorde i ett försök att skapa det närmsta han kunde komma, en övernaturlig upplevelse gjord av ljud. Mannen satt ihop olika kusliga ljud han hade hittat och upptäckt att de, tack vare deras egen rytm, hade skapat en sorts sång. Han kunde inte släppa sången. Han lyssnade på den och lyssnade på den och lyssnade på den. Och enligt ryktet ska han ha blivit så besatt av den att den till slut fick honom att begå självmord. Det är alltså den historia som sprids i ryktet på nätet. Sanningen är en annan. Sanningen är att musikstycket som sprids på nätet under namnet The Ghost Song är ett konstverk av performancekonstnären David Byrne. Sången heter i själva verket Horses och är ja, ljudkonst. Så här låter den ganska ofta. Men visst var det lite skrämmande tillsammans med den där historien. Ljud kan ju vara det. Mycket, mycket skrämmande. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och det har blivit dags för ett återbesök i de kusliga ljudens värld. Förra gången vi pratade om oförklarliga ljud var i avsnitt 12 som kom ut i december 2015. Då hörde vi om sånt som The Bloop oförklarliga ljudinspelningar från under världshaven den inspelning som finns av en kosmonaut som kraschar mot sin död och om de så kallade nummersändarna gåtfulla radiostationer som sänder och sänder utan att någon känns vid dem. Sedan dess har många lyssnare bett om en ny omgång på temat och det har jag ju ingenting emot. Den första historien vi hörde i detta avsnitt som var uppläst av Rakel Josefsson om en märklig röst som bröt in i samtalet då lyssnaren Alice blev uppringd av en okänd britt genom reklamevenemanget The Swedish Number påminner mig om en av ljudens många kusliga aspekter. De är ansiktslösa. Vem som varnade Alice för gruppchatten går inte att veta. Om någon plötsligt hörs går det inte att spåra, inte att isolera. Ofta blir du så förvånad att du inte ens hinner reagera. Du sitter helt enkelt utlämnad till vad det är du hör. Och det är svårt att tvätta bort minnena efteråt. Ungefär så måste de som tittade på tv en sen novemberkväll 1987 i Chicago ha känt. Två kanaler som sände ett avsnitt av den brittiska serien Doctor Who blev plötsligt kapade. I rutan dök en figur med stor ansiktsmask av plast upp och babblade osammanhängande. Vad som hade hänt var att någon hade lyckats bryta sig in i tv-bolagens sändningar och ta över signalen i 90 sekunder. Dessa sekunder använde de till att sända en bizarr videoinspelning där en människa som alltså klätt ut sig med en ansiktsmask föreställande en på 80 talet känd tv-figur pratade nonsens. Sen låg han plötsligt med rumpan framme och fick smisk av en annan figur utklädd till husa. Under hela sändningen brusade det kraftigt, men figuren skriker, åmar sig och skrattar som en galning. Att sitta framför tvn den kvällen måste ha plötsligt ha blivit bra mycket mer skrämmande. Särskilt eftersom ingen, inte ens så här 30 år senare, vet vem som stod för avbrottet. Människan bakom plastmasken i okänd än idag. En liknande händelse hade inträffat redan nästan exakt tio år innan, 1977 i Storbritannien. Mitt under nyhetssändningen eftermiddag i november sprakade ljudet till och medan bilden från nyhetssändningen fortfarande pågick i bakgrunden tog en okänd röst till orda. Mm -hmm. Going into For many years you have seen us as knights in the sky. We speak to you now. You say the extreme as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to rule the destiny of your race and your world, so that you make good to your fellow fields the course you must take to avoid the disasters. Det vi hör är någon som presenterar sig som Vrillon, en representant för Ashtar Galactic Command. I runt fyra minuter höll Vrillon en monolog om att mänskligheten måste sluta kriga, för annars såg vår framtid mörk ut. Till slut tackade rösten för uppmärksamheten, sa att den skulle lämna vårt medvetande plan och önskade oss kärlek och kosmisk sanning. Det har gått 40 år sedan det där hände. Ingen vet vem rösten tillhörde. Det race of the to the of its If you show yourself, det är inte bara sånt som skapats av människohand eller vad det nu var för händer som var inblandade i kapningen av de där tv-kanalerna som kan låta skrämmande. 2015 gjorde US National Oceanic and Atmospheric Administration experiment med en obemannad undervattensmikrofon en hydrofon som släpptes ner till havets djupaste punkt i Marianergraven och sen spelade in ljuden därifrån tre veckor i sträck. Resultaten är fascinerande och inte så sällan skrämmande. Det visar sig vara en hel del oväsen så långt ner för ljud färdas långt under vattenytan. Så här låter det till exempel när en motorbåt passerar uppe på ytan över en mil ovanför hydrofonen. Och så här låter en jordbävning utanför Guam nära Marianegraven om man råkar befinna sig 11 kilometer under vattenytan. Även här nere spelades märkliga ljud in som inte fick sin förklaring för förrän något år senare. Det här till exempel hade forskarna svårt att förstå. Hörde ni? Vi lyssnar en gång till. Det där ljudet är alltså inspelat på havets botten på den djupaste punkten på jorden- det tog ett tag för forskarna att framställa en teori och inte ens den är de helt säkra på. De tror att det är en badval som hörs och att det är en sorts valsång som ingen hittills har hört. Det är vad de tror alltså. Men om det är en valsång borde den vara till för att para sig och det gör bardvalar bara vid vissa tidpunkter på året. Så varför de här forskarna har spelat in det där ljudet året runt mm, det finns det ingen bra förklaring på hittills. Till slut, låt oss lämna världen och djuphaven och återvända till poddens rötter. Låt oss lyssna på en gammal, hederlig spökinspelning. På Youtube finns ett klipp med rubriken Actual Ghost Demon Sounds Recording. Det är uppladdat av någon som kallar sig spökjägare och ska ha spelats in i oktober 2007. En husägare hade anmält märkliga ljud från källaren om natten. Så en bandspelare placerades där för att se om man kunde fånga någonting. Tre dagar gick utan att någonting fastnade på band. Men så en morgon när bandspelaren hämtades upp fanns det någonting oväntat där. Klockan 12 minuter över tre på natten ska följande ha spelats in. Och ja, hade det låtit sådär i min källare då hade jag nog också ringt en spökjägare. Vi ska avsluta det här avsnittet med två historier. Den första kommer från lyssnaren Gabriel och handlar om vad som händer när gamla hus möter ny inspelningsteknik. Gabriel har gett sin historia titeln Greta Longe och den läses av Mikael Forsberg. Jag bor i ett litet mysigt torp i en by utanför Borås och här har jag bott sedan 2009. Det första intrycket jag fick av det lilla huset och som kanske redan då skulle ha fått mig att fundera var när vi på visningen direkt i hallen på väg in möttes av en kvinna i full fart som upprört sa till sin veninna. Jag måste ut. Jag kan inte vara kvar här. Det finns något här. Detta skrattade jag om min dåvarande sambo bort och tyckte att det var ett nytt och kreativt sätt att skrämma bort eventuella konkurrenter vid en budgivning. Men vi blev kära i huset, och när flyttlasset gick hade vi glömt av kvinnan och hennes ord. Eftersom jag började jobba tidigt på morgonen så satt ofta min dåvarande flickvän uppe längre framför tvn än jag. En dag så frågade hon mig om jag hade haft svårt att somna kvällen innan. Jag frågade vad hon menade. Och hon svarade förvånat att hon hade hört hur jag gick runt i sovrummet en stund efter att jag hade gått och lagt mig. Nu är det väl dags att jag berättar för er att jag är en person som helst av allt vill försöka hitta en logisk förklaring när märkliga saker händer. Så därför var min förklaring på det hela att det antingen var i gamla huset som lurade henne genom att knaka lite ibland. Eller också att jag efter 25 års stilla sömn helt plötsligt börjat gå i sömnen. Men trots mitt försök till ett logiskt tänkande så fanns det ändå en oro som växte i kroppen varje gång jag funderade över hennes fråga. Efter inte allt för många månader i huset gick jag och flickvännen skilda vägar. Och kvar i huset bodde nu bara jag och min katt Kajsa. Kajsa var en gammal trött hondkatt som helst av allt låg i mitt knä när jag kollade på tv. Men så ibland så stenade hon till och lyssnade på helspän. Sedan, med full fart, hoppade hon ner från mitt knä, sprang upp för trappen och lekte som en tok uppe på övervåningen. För att i nästa stund lugnt komma ner för trappan igen och hoppa upp för att återigen lägga sig till rätta i mitt knä. Även lite andra småsaker, som att till exempel dörrar på övervåningen som absolut inte borde kunna öppnas av sig själv helt plötsligt stod på vid började göra att mitt logiska tänkande blev mer och mer svårt att tro på även för mig själv. Så en dag gick jag till biblioteket för att göra lite efterforskning och efter lite letande så hittade jag mycket riktigt en bok som beskrev gamla hus i socken och där fanns även mitt hus omnämnt. I boken gick jag att läsa om en kvinna som hette Ulrika Andreasdotter men som kallades för Greta Långa. Ulrika föddes i Borgstena 1854 och under större delen av sitt liv så jobbade hon som piga runt omkring fristad. Men mot slutet av sin levnad skaffade hon sig ett eget litet hus åt sig själv och sina två döttrar. Så vad hände då Ulrika Andreas dotter för över 120 år sedan som gör henne intressant för mig som bor på samma plats som hon idag? Följande utdrag ur utdragerboken kanske är en förklaring på denna frågan. Säkerligen var hon glad och nöjd med att få ett eget hus. Hon fick emellertid ej bo här länge. En dag i början av år 1902 ådrog hon sig blodförgiftning genom att riva av en finne och avled. Så slutade denna fattiga kvinnas hårda levnadslott. Hon hade ärligt strävat och knogat- för att försörja sig och sina barn utan att ligga någon till last. Några vänliga och hjälpsamma människor hade hon väl mött under sin 48-åriga levnad, men förmodligen hade hon mest rönt avvåghet. Och när hon dött sades det spöka efter henne. Man hörde, hette det, barnskrik från en närbelägen mosse. Nattvandrare hade skrämts av svarta hundar vid hennes stuga- och barnen var alltid rädda när de skulle passera Rikes källa. En källa nere vid landsvägen där Ulrika brukade hämta sitt vatten. Men att folk pratat om att det spökade i huset för så länge sedan såg jag inte som en anledning till att känna mig rädd. Och jag fortsatte att leva mitt liv. Men så en kväll några månader senare så satt jag som vanligt framför tvn med kajsa i knät. Det var bara jag och katten hemma och allt var lugnt tills plötsligt både jag och Kajsa rycker till av ett ljud som skrämmer oss. Det lät precis som att någon drog med sina naglar över klösbrädan som stod precis bredvid soffan. Ett långsamt, tydligt skrapande som fick blodet att frysa till is för en sekund. Det fanns ingen tvekan om vad jag hade hört och det var där och då som jag bestämde mig för att lägga all logik åt sidan och ta reda på vad som egentligen fanns i huset som jag trodde tillhörde mig. Några kvällar senare hade jag laddat ner en app på mobilen- som utlovade att spela in allt som hördes under natten när jag låg och sov. Jag startade appen och kröp ner under täcket för att sova. Morgonen efter indikerade mycket riktigt appen att saker hade spelats in under natten- och en hel del också skulle det visa sig. Jag satte mig för att lyssna igenom, men efter att bara ha hört mig själv snarka och kajsa som hoppat ner från sängen för sin nattliga jakt på möss så var jag på väg att ge upp. Men precis när jag var beredd att trycka av uppspelningen så hördes något som inte hörde dit. Det hördes ett fotsteg. Ett avlägset fotsteg som att det var någonstans borta vid dörren in till sovrummet. Och sedan ett till denna gången aningen högre och närmre. De efterföljande fotstegen blev bara tydligare och högre. Och så ett sista steg på hela inspelningen. Detta steget var det allra tydligaste. Och det hördes att vandringen från dörren och genom rummet stannat precis bredvid mobilen på mitt nattduksbord. Där appen satt på inspelning. Och precis bredvid huvudändan på min säng. Där jag just då låg och sov. Det berättade Gabriel i lyssnarhistorien Greta Longe, uppläst av Mikael Forsberg. Och sist idag, en historia av Reddit-användaren Awkward Deaf Guy, publicerad på Reddits No Sleep Forum. Den handlar om vad man kan missa om man råkar vara döv. Och den läses av Ludvig Josefsson. Sen jag var väldigt liten har min hörsel sakta men säkert försvunnit. Jag han lär mig att prata så det låter normalt och jag kan delta i en normal konversation om jag använder mina hörapparater. Men utan dem är jag helt döv. Kan inte höra ett dugg. Noll. Förut bodde jag ihop med en kille som kunde öva på att spela saxofon medan jag sov i min säng tre meter bort. Detta suger på många sätt. Jag kan inte lyssna på musik och det är svårt med jobb där man möter mycket kunder. Men i största allmänhet lever jag ett normalt liv. Jag har alltid gillat lugn och ro och när jag är hemma brukar jag ta med hörapparaterna och slappna av i total tystnad. Men som du kanske förstod på min berättelses rubrik så är problemet när tystnaden egentligen inte är tyst. Jag började ana att någonting var fel när jag första gången fick dambesök här i mitt nya hus. Huset är fint, en villa som jag ärvde av min farfar i en mellanstor stad. Jag hade inte möblerat om eftersom jag precis flyttat in och haft fullt upp med plugget. Vissa rum hade jag helt enkelt struntat i tills vidare. Den här kvällen var vi i sovrummet och det började hetta till mellan mig och tjejen när hon plötsligt stelnade till och gestikulerade att jag skulle stoppa in mina hörapparater. Det gjorde jag och hörde omedelbart på hennes röst- att hon var rädd när hon sa- att hon hört någonting från undervåningen. Kan du gå ner och kolla vad det var? Ba mig. För att vara helt ärlig- hade jag helst stannat kvar där med henne. Jag har sett tillräckligt många skräckfilmer- för att veta vad som händer- om man går iväg för sig själv- för att undersöka vad som ligger bakom- ett konstigt ljud. Olyckligtvis var jag- där och då i sängen med den där tjejen- inte riktigt mitt skarpaste jag och dessutom förstod jag att vi knappast skulle fortsätta på inslaget spår om jag inte kollade upp ljudet först. En smartare person än jag själv hade troligen flytt fältet och tagit in på hotell redan den där första natten men jag avfärdade det som en knasighet och efter några veckor hade jag glömt händelsen. Nästa stora röda varningsflagga framträdde när jag en dag satt och spelade datorspel vid datorn i mitt vardagsrum. Två poliser sparkade plötsligt in min dörr och ställde sig framför mig med dragna vapen. Jag hade inte hörapparaterna på mig och förstod inte vad som hände eller vad de sa. Så jag satt bara blickstilla i soffan tills en av dem satte handklovar på mig och den andra gick upp till övervåningen. När han återvände pratade de med varandra lite och började sen prata med mig. Efter mycket om och män och vinklippta gester då jag med handklovarna på försökte visa att jag behövde mina hörapparater för att kommunicera med dem tycktes de förstå mig och befriade mig. Jag satte in hörapparaterna och de berättade vad som hade hänt. Än idag ryser jag när jag tänker på det. Tydligen hade mina grannar hört gallskrik komma från mitt hus och ringt 112. När poliserna anlände hörde de själva skriken och sparkade in dörren. Han som hade letat igenom huset hade dock inte hittat någonting och till slut gav de upp och försvann därifrån. Innan de gick beordrade de mig frustrerat att dra ner volymen på mitt datorspel som jag naturligtvis hade haft på mute. Det var då jag började bli rädd på riktigt. Jag bestämde mig för att bära hörapparaterna hemma den dagen. Tre dagar senare, medan jag stod och kokade nudlar, hände det till slut. Jag hörde fotsteg på övervåningen. Det lät som om någon sprang fram och tillbaka mellan rummen. Till och med då lyckades jag nästan bortförklara situationen genom att låtsas som att det bara var husets naturliga ljud- som jag ju hade läst i böcker att man vanligtvis brukade höra. Det var nog bara sånt jag hörde, som jag inte var van vid eftersom jag aldrig hört det förut. Sen spolade någon i toaletten. Helvete. Jag hade aldrig läst om en toalett som spolade sig själv. Jag tog en kökskniv och tassade upp för trappan så tyst jag kunde. Naturligtvis borde jag ringt polisen istället, ja, men... Tänk om de återvände och inte hittade någonting denna gång heller. De skulle beskylla mig. Först kollade jag badrummet som var tomt. Sen tittade jag in i gästrummet som också var tomt men där någonting stack ut. I rummet står en stor byrå och bredvid den en hög spegel som sträcker sig nästan hela vägen upp till taket. Jag hade aldrig tittat närmare på den men... Idag såg den fel ut på något sätt. Jag gick närmare och såg att spegeln var lite sne i förhållande till väggen. Jag hade aldrig märkt det förut eftersom gästrummet tillhörde den delen av huset som jag lämnat åt sitt öde tills jag skulle kunna hinna med en renovering. Men spegeln stod på hjul. Jag drog ut den och den avslöjade ett stort hål till ett rum jag inte visste fanns. In i rummet fanns en hög gamla skitiga filtar med ett tydligt djupt avtryck i mitten. Som om det var någon sorts näste. Godispapper, tomma chipspåsar och konservburkar låg strödda över golvet kring högen av filtar. I ett hörn låg en gammal filekniv och rostade. Den sorts kniv jag visste att farfar haft mängder av. Vid det här laget var jag helt och fullt införstad med att det var dags att schappa. Jag smög mot mitt eget sovrum för att hämta mobiltelefonen men frös till framför dörren. Den stod på glänt och innanför såg jag en skugga glida omkring. Jag vände om och gick så tyst jag kunde mot trappan men lyckades kliva på ett steg som gav ifrån sig ett högt knakande. Det skrek till och med i mina egna öron. Och så snart ljudet försvunnit ersattes det av andra ljud. Fruktansvärda, genomträngande skrik och springande fotsteg bakom mig. Jag tog trappan ner i två steg och var utanför ytterdörren bara några sekunder senare. Det tog mig några minuter att springa till en närbutik där jag kunde ringa polisen. De hittade aldrig människan som bodde i mitt gästrum- Rykten har gått om huset och det är nästan omöjligt att hitta en köpare. Men det är strunt samma för min del. Jag tänker aldrig mer bo där. Oh, oh. <skratt> Ja, det sa Reddit-användaren guy i historien som fått titeln Jag är döv och hade inte förstått att det hördes märkliga ljud i mitt hus. Den lästes av Ludwig Josefsson. Och därmed är det dags för Creepypodden att trycka på pausknappen på inspelningen för den här gången och vi återvänder om två veckor. Vi hörs igen då och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden at sr.se. Jag vill gärna läsa den och du har en chans att få den uppläst här i podden. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden som produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges Radio.